Hej och välkomna till podden A-ordet till den andra intervjun med Marta som är svensk kyrklig präst. Vi har eh, redan spelat in ett avsnitt men det blev för långt så att, eller jag tänkte att vi delar upp det på, på två avsnitt helt enkelt. tänker Marta lite kort, vem är du? Ja, får vi väl ta kortversionen då. Eh, präst i Svenska kyrkan, eh, jobbar i Malmö, eh, bor i Lund, finns väl mycket att säga men kanske hon att säga så mycket mer. Ni kan lyssna på första avsnittet för en mer fullödig presentation precis. helt enkelt. För att lära känna mig, jag på att säga. Men ja, <laughs> precis. <glad. laughs> som det heter. Men jag tänkte börja med att plocka upp en sak som kom upp i förra avsnittet mm. där, där jag började intervjua dig. Och det är angående det här med personer du möter och maktlöshet utifrån situationen i Malmö just nu. Det påminner lite om en, en situation som togs upp i förra avsnittet av Iconocast som är Jesus Radicals podcast som är en, också en kristen-anarkistisk podcast lite mer professionell. Och där är det en person som heter Richard Smith som är jesuitpräst. Jag vet inte hur pass mycket han arbetar som jesuitpräst längre där han verkar mer jobba i någon annan typ av kyrka, men eh, som också är, eh, lever tillsammans med en annan man och har adopterat en, en kille från eh, Sydamerika någonstans. Så den bor i ett socialt utsatt område, men eh, och är aktiva i en kyrka där. Och där, det är en väldigt intressant dynamik. Richard Smith är liksom aktiv utifrån sin, sin yrkesroll som präst. Eh, och så dessutom så är han pappa till en kille då som som är rasifierad mm. och som har då samma problem som alla andra rasifierade ungdomar i det området. Med liksom polisvåld och, och genkriminalitet och hela den biten. Mm. Mm. Eh, och de har börjat göra den kyrkan i Kalifornien, eh, nej San Francisco, jag är dålig på amerikansk geografi, men i San Francisco i Bay Area. Så eh, har de börjat med promenader. Så att de samlar liksom, vuxna från, från olika religiösa traditioner. och Olika samhällsorganisationer. Och så går de i de här våldsutsatta områdena. Eh, typ nattvandring. Typ nattvandring. Men har börjat se en, en väldigt stor effekt. Alltså det är lite annorlunda än nattvandring. Det är mer som en nattvandring eller demonstration någonstans mitt emellan. Alltså. Eh, och det de uppmärksammade efter ett tag. Det var också att de hade ett, ett, ett dittills okänt gäng. Eh, för de var tvungna att börja titta på på polisvåldet som en typ av gängkriminalitet och börja ta i tur med det på samma sätt utifrån eh, sina erfarenheter, andra föräldrar som, som också har barn i det området som liksom drabbas av det här polisvåldet på olika sätt. Mm. Eh, det var ett väldigt intressant avsnitt och ganska inspirerande tänker jag, också utifrån situationen i, i eh, socialt utsatta områden i Sverige, som så mm. Mm. segregerade områden. Eh, så det, det vill jag nämna det exemplet. Ja, just det. Precis. Och, och det är väl på ett sätt så att liksom när, det, när det finns oro i, i ett samhälle ett, ett närsamhälle så finns det olika initiativ som görs. Och i Malmö har vi sett nu att det är liksom inte alltid samma saker som fungerar på, på de olika ställena. Vissa saker är bra hos i vårt område och, mm. och som är Rosengård och andråden. Alltså. Och andra saker fungerar på Lindängen. För att, för att närområdena har olika struktur. Och det är väl alltså, olika sätt att få folk att, att gå samman. Och, och gå utanför sina ramar och möta folk som inte är som man själv. Och erbjuda stöd för varandra i, i rädslan och så. Det är viktigt. Men det ser ganska olika ut på olika ställen. Vad man kan göra. För oss också i samband med en del av de här skjutningarna så har vi sett att, att det... Alltså på ett ställe så är det väldigt naturligt att kyrkan är med och engagerar sig. Liksom. Och på något annat ställe så är det väldigt naturligt att kyrkan tar ett steg tillbaka och låter typen en moské kanske vara mm. samlingspunkten. Mm. Eller därmed inte sagt att vi inte erbjuder närvaro men det är inte alltid vi som ska. Utan ibland kan det bara vara bara vara vår förbän som är kallelsen just då. Det är ju egentligen på ett liknande sätt som det vi pratade om i förra avsnittet med att ha inneboende. Alltså mm. ibland kallar uppgiften på oss. På ett visst sätt. För att vi är på ett visst ställe och vissa saker sett alltså, alltså, knät på oss. Och ibland mm. är det inte det. Eh, och då tänker jag att det var fantastiskt att man eh, på ett ställe hittar en form som mm. ger eh, ett lugn och fungerar och samlar folk. Mm. Eh, så Och det går, jag, jag tror inte att det går att göra eh, engagemang i sådana här lagen. Utan man får höra in lite vad som finns. Eh, har du exempel på engagemang som kyrkan har gjort i Malmö som som är värd att lyfta fram. Nej, men som sagt, från oss så har det varit mycket att liksom finnas med, närvara vid och höra vad som sägs. Så vad som en av kyrkorna i Malmö hade när det började med skjutningar tidigt i höstas och så. Då gjorde de någon form av fredsmash eller sorg genom området. Mm. Om det var ett fackeltåg eller liknande. Och det är klart det löser ju inte allt. Men det, det kan vara ett tecken liksom, och det samlar folk lite igen. Och det fungerade där, det är inte säkert att det skulle fungera överallt annars. Mm. Sen tänker jag att, att det finns ju saker som många kyrkor gör över landet, men som vi som finns i, i de här områdena där det finns en särskild utsatthet och så. Att den verksamhet vi har till exempel för barn, alltså hos oss har vi en stor sommarverksamhet där också många muslimska barn deltar. Och att det, vi tänker ju på det som en del i att liksom bygga fred och att bygga förtroende över gränser och så. Och det är ju mycket mer långsiktigt på ett sätt- än, än äh, att ge sig ut när det börjar skjutas. Liksom. Mm. Mm. Men samtidigt så, går det, samtidigt så är det väldigt svårt att mäta. Mm. Alltså vårt, Vi kan inte se... Hade vi haft ännu mer skjutningar- mm. om vi inte har haft en barnverksamhet för äh, tio år sedan- det kan vi liksom inte svara på. Utan äh, jag tänker, Gud som ser i det dolda känner vi. Och det betyder också att vi inte alltid... Vi vet inte alltid resultaten av det vi gör. Men vi är ett tecken- på en, en värld där fred kan röda. För det, det jag ville prata med dig om i det här avsnittet. Det är just Svenska kyrkan som organisation. Lite mm -mm. Utifrån att du, det är din arbetsgivare. Och, den... och mitt hem. Vad, vad är Svenska kyrkan? Och jag har så många sätt att svara på det. Så jag vet inte var jag ska börja. Det är klart att det är en organisation. Som har varit en stadskyrka. Och nu lever sina prövande steg. Fortfarande får man säga efter vad blir det, 17 år, som fristående religiöst samfund. Det är ju en rikstäckande kyrka som ser sig som geografiskt an ansvarig för hela landet. Det är också en kultur eller ett myller av kulturer och på ett sätt ett språk med olika dialekter. Jag är själv uppvuxen i Svenska kyrkan och jag har nog om man ser för mig personligen så är det väl mycket av det där med liksom att, det, att det har varit en, ett kulturellt sammanhang där saker inte riktigt fungerar som <går> i resten av världen. Ord betyder lite andra saker och gemenskaper formas på lite andra sätt och så. Nej men det, som sagt, det finns väldigt många saker att säga om vad Svenska kyrkan är. Men det är ju grunden på något sätt också manifesterat i de kyrkor och det sammanhang, de sammanhang där, där människor möts inom Svenska kyrkans ramar. Det är inte heller friskt, alltså det går, inte, det går inte att säga att det finns Svenska kyrkan och så finns det de ställen där Svenska kyrkan öppnar och där händer något annat än Svenska kyrkan utan det som händer hos oss, det är ju det är Svenska kyrkan så att säga, Svenska kyrkans liv. Uh, hur tänker du på just begreppet hem när du säger att Svenska kyrkan är ditt hem? Och för mig är det så självklart på något sätt, men jag är ju uppvuxen i, i kyrkan och jag har alltid, jag tänker på det som att jag pratar den kristna språk på svenska kyrkans dialekt och kanske med ytterligare väldigt lokala dialekter som mitt första språk. Och det, och det gör ju att där svenska kyrkans liksom självförståelse och traditioner och så finns, där känner jag mig trygg, där vet jag det som ett hus jag hittar i. Så kanske man kan se. Men det, det, jag tycker att det är svårt att prata om på det sättet. Men, men jag tror att hemma är kanske en av de bättre beskrivningarna jag har. För hur den relationen funkar. Hur um, tänker du kring just varför är kyrkan svensk? Och vad innebär det att det är en svensk kyrka? Eller den svenska kyrkan? Ja, just det. det. är ju på ett sätt en billig poäng att, att ta. Jag tänker att det, vi är, det är många kyrkor som kallas så. Alltså Church of England och danska Danske Folk, och mm. Alltså att... Och det är liksom ett, ett arv vi har. Frågan är om det skulle bli bättre av att vi byter namn från, mm. till något annat. Det finns ju de som kallas för evangelisk-lutheriska kyrkor vilket ju Svenska kyrkan brukar räknas som. Och det kanske, jag vet inte, evangelisk är ju det ordet som används i Tyskland. Och det är ju det klart att alltså om det skulle heta att evangeliska kyrkan i Sverige eller så mm. att det skulle kunna förklara mer av vilka vi är. Å andra sidan, jag tror namnet spelar lite mindre roll. Det finns praktiska fördelar med att organisera kyrkor landsvis. Typ att man kan verka mot inom ramen för det. Alltså som i alla organisationer så finns det ofta landsdivisioner av, av organisationen. Och det, det är väl för att man finns i det samhället och den debatten och den innanför de lagarna och i den och, och så fungerar vår kyrka så är vi styra. och det är liksom inte, för mig är inte det simla konstigt, däremot så är det ju inte meningen att, att det ska tolkas som att alltså jag tycker, jag tycker tvärtom, jag tycker svenska kyrkan är en kultur som är en ganska, på ett sätt ganska olik, både lite innan, inifrån och lite utifrån har uppfattats som svenskt. så att alltså, mm. jag, jag växte upp på ett område med väldigt många eh, kulturer och bakgrunder, på ett sätt så kände jag mig liksom inte riktigt som att min familj fungerade som andra svenska familjer, mm. alltså våra vänner var inte grannar, de, var, de gick i kyrkan det, de, det vi gjorde tillsammans med dem det var ganska annorlunda än vad jag uppfattade att mina här, svenska vänner gjorde med sina familjers vänner. Det engagemang mina föräldrar hade i kyrkan gjorde också att vi hade delvis andra värderingar än vad säga, som var svenska. Så jag har nog alltid tänkt på det lite som att tillhöra svenska kyrkan därför inte vara helt svensk. Så att säga. Det, kanske, mm. det kanske är att frånta någon erfarenhet av att komma från ett annat land utifrån mig själv utifrån den så som jag såg världen när jag växte upp så ligger det nog någon, någonting i. Jag tänker lite att det är, så här, just utifrån att nationalismen som ideologi vinner mark och lite på väg tillbaka kontra så här... Eh globaliseringen som har varit förhärskad nu i ganska lång tid. Mm. Där finns det ju en del röster som liksom vill göra Svenska kyrkan och svensk kyrklig kristenhet till en del av eh, en svensk identitet liksom utifrån och slags, alltså nu, nu tolkar jag det fritt men, men lite... Att, väldigt sällan om... de som tillhör Svenska kyrkan dock. Ja, ja men, eller, eller har ett engagemang mm. inom Svenska kyrkan. Det är väldigt ofta andra som tycker att vi borde stå för eller att vi står för dem, mm. den identitet som mm. äh, stärker vad det är att vara svensk. Det, alltså, i den här svenska identiteten som försöker bygga upp så handlar det ju inte om en eh, speciellt hängiven kristendom utan mm. det handlar ganska mycket om en lag om kristendom. Om jag inte citerar helt fel så sigtuna stiftelsen eh, när, när Sverigedemokraterna försökte lyfta fram perspektivet om färdernas kyrka och bygga på det begreppet liksom. mm. så, så hade Sigtuna stiftelsen någon typ av möte där man diskuterade begreppet eller färdernas kyrka mm. och sen kom de ut med ett pressmeddelande en, en sammanfattning av det de hade pratat om och så vidare mm. där de sa att Nej, men, det här är inte en del av det kyrkliga arvet att vara fäden kyrka, utan mm. ganska starkt dementerade det här. Som så, jag har ingen, en, ingen exakt källa till det men det borde gå att hitta information mm. ja, om det via Sigtunners skiftelsen. Ja, ja. men, men jag tänker lite hur förhåller sig Svenska kyrkan till, till liksom det, den här delen av, att, av svenskhet på något sätt? Det beror nog mycket på var man befinner sig, såklart. Men jag tycker att Svenska kyrkan är ganska bra på att nu, jag, jag blir ju lätt den här okritiska resten. För svenska kyrkan. Det finns ju väldigt många tillfällen där, där svenska kyrkan har varit de som har bjudit in, så att säga, människor med annan bakgrund till att ta del av det som har varit som är svenskt. Alltså att man har missommafirande där man också bjuder in en stor somaliskt förening, eller man har, och att, att det är inte så, det är inte så noga med det där. Och jag menar, där, där finns ju också den. Den andra kritiken mot Svenska kyrkan som bjuder in precis vem som helst. Till. Det är alldeles för lite gränser för vad kyrkan är och vill att stå för. Men, mm. men på ett sätt så, så i, i det perspektivet finns det något fint med det. det med sånt, sånt görs ju ofta i det lilla. Liksom. Man har några silsökande på, på orten som man känner. Då är det klart att de ska vara med i det som är svenskt. Mm. <laughs> och så är de det. Och det, det brukar ju passera ganska obemärkt. Egentligen. Sånt som, som nationalisterna gärna vill värna om, typ missommarfirande och sånt. Alltså det, är ingen som, det blir inte mindre midsommar för att somalienarna är med. Fest kan vi göra tillsammans. Liksom. Mm. Och, och jag tror att gränsen för vad som är, är svenskt eller inte är, är, är så där intressant. Och det kanske också där, men det kanske är en värdering som kyrkan på ett sätt står för. Alltså mm. att ä, ä, lyckas faktiskt stå för, just som sagt, manifesterat i det lilla. Mitt favorit det är Filippibrevet om att vårt hemland är himlen. Den öppenheten för någonting utanför nationalismen, det, det bör vi liksom tror med oss som, som kultur. Och då menar jag inte svensk kultur utan svensk mm. kyrklig kultur. Att det är inte är himla petigt vad du kommer ifrån. Vill du vara med så var det. Det skulle gå för att fördjupa sig hur länge som helst det är med mm. eh, just, eller svenska kyrkans roll i så här ekumeniska sammanhang till exempel, eller samtal med andra religioner. Mm. Uh, som men jag tror att vi låter bli det just ja. idag Ja, <laughs> det finns så många som tycker en massa om det Så det kan vi låta bli Du har det säkert intressanta åsikter om det också ah, ja. jag. Men, uh, men som sagt för att mm. hålla sig till ämnet lite mm. ja, det blir... um, hur, hur ser du på hierarkierna inom kyrkan? Eller mm. är vi överens om att kyrkan är en hierarkisk organisation? Du tänker på sånt som att det finns biskopar och erkebiskop Och präster och mm. diakoner och så Ja, det finns hierarkier inom kyrkan, absolut när de fungerar som bäst så är de ju en hjälp för att begränsa det vansinniga. Och det är ju också tanken. Alltså, mm. präster har teologiutbildning och annat och prästlöften och sånt som syftar till att man ska kunna vara ansvarig på ett bra sätt. Mm. Det kommer likadant, fast med andra kunskaper. Biskop och domkapitel kollar så vi gör det vi ska och begränsar när det inte fungerar. Och går också in ibland och redar upp situationer i församlingar där det blir mycket problem. Och arkebiskopen samlar biskoparna och ser till att ungefär samma saker hjälper, gäller över hela. Och likadant har vi ju då hierarkin, eller vad man säger, mm. ordningen bland förtroendevalda eh, från kyrkomöten och, och, och ner i församlingarna. Det Som sagt, det, det är ju gjort för att, för att säkerställa en samhörighet och för att säkerställa, vad som säger, alltså en av, en av fördelarna är ju typ att så här knutbis skulle inte kunna hända i svenska kyrkan. med stor eller ja, det ska jag inte säga, men... Mm. Jo, men för att det finns ändå en viss syn på vad vi säger och det går. Det finns ändå ett system att anmäla när saker mm. och styr och så. Och det är, väl, det är väl den positiva saken. Det negativa är väl uppenbart då, att det främjar karrierism till exempel. Mm. Det ger oss ibland ledare med, med mycket makt, dålig teologi eller dåliga motiv. Jag skulle inte säga att det är så jättevanligt, men det, det är klart att risken finns ju alltid när man har hierarki. Och det, det kan också vara så att, absolut, ja, saker plockas ifrån det lokala sammanhanget i honödan, så att säga, för att, för att makten på något sätt gärna vill ha med. Makt. Det är ju en av våra svåraste, alltså väldigt mycket av det man jag tycker är svårt med Svenska kyrkan, det har att göra med mm. sant. Ja, det ställer ju väldigt stort ansvar på just den personen som är i toppen av hierarkin. Alltså en, en dålig arkebiskop, det skulle kunna bli en orsak till väldigt mycket skada. För organisationen. Så, så är det ju. Sen är det ju också så att man är inte själv varken som markebiskop eller som biskop. Eller, alltså, det finns, eftersom vi har dubbel ansvarslinje och det finns, det finns förtroendevalda också. Det finns de kapitlen också. Det finns liksom flera instanser som tillsammans mm. ska, ska kunna verka för att saker ska bli bra. I de sammanhangen är det ganska. Och sannolikt att en chef får storhetsvansinne och kan göra precis vad han vill. Jag är ju nästan, ju längre upp i hierarkin det kommer, desto mer spärrar finns det också inbyggt mot det. Mm. Alltså, jag tänker just kyrkan ur ett arbetsgivarperspektiv och så vidare. Där finns det ju en del problem med biskopar, kyrkoherdar som inte har kompetensen för att vara arbetsledare riktigt. Och visst, och, jag menar, och där som sagt, egentligen mm. är ju risken större att det sitter någon i ett, i ett lokalt sammanhang. Mm. Alltså i kyrkan i någon ort någonstans. Och spelar ut sitt arbetslag mot varandra. Mm. Eller eh, använder församlingens pengar och förtroende på ett felaktigt sätt. Eller så. Alltså, eh, och och där, är det, där, som sagt, där har ju biskop och domkapitelet ansvar att inspektera. Mm. Men där kan det kanske fortgå ett tag för att man också sitter väldigt ensam där. Jag, mm. jag tror inte att. Jag har liksom inte uppfattat det som att våra biskopar eller räkebiskopen besitter så mycket makt egentligen. Mm. Att de faktiskt har möjlighet att liksom, Alltså de är inte USAs president. De förutsätts ändå vara lagspelare. Eh, inte för att USAs president inte ska vara det. Men, men den sortens mm. liksom absoluta makt finns inte. Eller vet och rätt eller så. Nej, det är, alltså, ur det, det anarkistiska perspektivet så är det en sak som också problematiseras för lite- Alltså där man tänker sig ett samhälle som bygger mycket på frivilliga sammanslutningar. Men, mm. Eller då finns det ju problem med sammanslutningar som får en väldigt problematisk intern kultur. Typ Knutby. Mm. Eh, där där liksom det är lätt att hamna i en kultur eller kulturrelativism där allting blir okej okay på något vis. Mm. Eh, och det är ju inte det som är, är tanken på något sätt. Nej, och när det precis. inte är målet, eller det kan det ju vara i och för sig, men... men jag skulle tycka att det vore lite problematiskt med ett samhälle där man till exempel inte har LVU och möjligheten att yes. tvångsomhändet har ungdomar som befinner sig i sammanhang där de utsätts för övergrepp eller lever på ett väldigt destruktivt sätt. Och då, och då kopplat till det extrema ansvar som naturligtvis måste finnas. Visst, det är ju en sak. Och, det, och en mm. annan sak är ju att det, det formella ledarskapet är på ett sätt mycket tydligare än det mm. informella ledarskapet. Mm. Alltså alla ser att en biskop har ett visst inflytande. Mm. Den personen som sitter och mobbar andra på ...i fikarummet och som inte har en, mm. en formell maktposition... ...det kan ju vara mycket svårare att komma till rätten. Mm. Med risk för att bli extremt anekdotisk mm. så kan jag också känna... ...att det finns liksom någon slags tendens hos människor... ...att själva hitta på de här strukturerna. Så om man tittar på så här egna erfarenheter från typ högstadiet... ...i en mm. högstadieklass så finns det ju inga hierarkier... ...men de uppstår ganska snabbt utifrån vem som har lätt att tala för sig... ...och vem som mm. uppfattas som en förebild eller... Och en av fördelarna kanske- med vårt system- mm. alltså jag, som sagt, jag är inte- jag, är, jag vill dementera- liksom min totala okritiska roll. Fast, eller jag, det, det är inte bara så. Men om jag nu får vara- nu får jag vara företrädaren här- och, och säga att ja, men en av fördelarna är ju- att det inte är så personbundet. En präst mm. i en lokal kyrka- kan komma in, jobba ett par år, lämna. Det kan komma en ny. Och saker är ändå liksom eh, burna där. En biskop är inte ledare för alltid. Saker faller inte när biskopen går i pension. Eller det finns en eh, vad heter det, resiliens eller så i, i det. Jag tänker att alltså, där kan jag däremot se en ganska påtaglig risk att organisationen blir tungrodd och förändringsobenägen. Eh, alltså framförallt utifrån att du har en... Du har liksom hela den här kedjan upp till arkebiskop som är en person med en ganska påtaglig position i samhället. Som där jag tänker att det finns en ganska stor risk att en arkebiskop till exempel umgås med andra personer som har en, en viktig roll eller en upplyft, högt uppsatt roll i samhället. Och att det skapas en intern kultur där som sen sätter tonen för en del av de sakerna som utmärkar organisationen som helhet. Ja, Visst, men, å andra sidan... Jo, men det är en tyngre organisation, men det viktiga i, i kyrkan händer ju aldrig högst uppe. Alltså, det är ändå ganska få, så, få delar av liksom, svenska kyrkans verksamhet som utgörs av svenska kyrkan nationellt. Det allra mesta av allt vi allt som görs, görs lokalt. Där det finns en, en levande gemenskap, där det finns liksom, frivilliga och prister och kyrkbanksnötare och eh, folk som kommer förbi och så. Och så händer det saker och man gör det. Där är det inte nödvändigtvis så tung ut Och om det är ut ut högt upp i, i strukturerna- så känner tjänar mm. det också på ett sätt fördelen- att det, det ger en hel del frihet neråt. För mig gör det inte så mycket- att, att, det, är en, att det finns liksom tröga organisationer upp till- mm. så länge så pass lite egentligen ligger där. Och det som, som finns där- det är en del administrativt stöd. Det är funktionerna om vad, vad vi liksom står för- och, och inte står för och så mm. tillsammans- och sen så är det internationella frågor icke och icke samarbeten och sånt. Som ju också görs på det, på det lokala planet, men där det nationella har vissa eh, särskilda åtaganden. Ja, jag säger inte att det är ett perfekt system, men det har ändå det finns fördelar. Mm. Nej, det är ju inte... Alltså... Jag tänker det inte meningen heller att göra dig till så här personen som ska svara för, för hur Svenska kyrkan är organiserad? För att du har nog inte så mycket att göra med, med det egentligen. Nej, ja, fast jag har ju ändå stannat ganska länge. Så att man kanske... <laughs> jag vet inte, jag vet, det kanske är legitimt. Ja, eller så här, kanske i rollen av att du accepterar den hierarkin. Mm, jag menar eller, alltså, det. Alltså ifrån att du har tagit ett jobb för organisationen och har mm. det som din tillhörighet. Så, och sen tror jag att liksom våra strukturer och våra organisationer och det här och liksom församlingarna så som de är organiserade nu och så. Alltså, väldigt mycket av, av den struktur vi har idag är ju utformad under 1900-talet. Eh, under den tid som socialdemokratin mm. växte fram och där... Mm liksom skapade staten Sverige så att säga där kyrkan på något sätt följde med eh, och utformades på ett liknande sätt och sen då eh, brottet med staten eh, 2000 och, och de försök och erfarenheter som har gjorts efteråt. Alltså det vi, det vi kan vara säkra på är väl att 1900-talets strukturer inte kommer att vara eviga eh, men det finns kanske eh, och sätt att tänka och saker som vi menar att kyrkan bör stå för eller ha eller erbjuda eller göra tillsammans eller så det är inte, det är liksom, det tror jag inte att vi behöver, alltså där förhoppningsvis blir vi ledda till något annat som fungerar i en annan tid. Och sen finns det vissa av de här strukturerna som vi har haft väldigt länge och som kanske kan återformuleras i nya tider och som också har visat sig fungera hyfsat. Ja, alltså en av de sakerna som jag ser som ganska problematiska med svenska kyrkan är just statskyrkotraditionen eh, mm, mm. Dels att kyrkan som alltså kyrkan med stort K liksom har gått med på den här, mm. det här äktenskapet med staten. Alltså jag tänker att det på många sätt ändå måste ha färgat kyrkan. Och vissa av de här elementen lever ju fortfarande kvar, tänker jag. Alltså så här, svenska kyrkans relation till kungafamiljen till exempel. Där tror jag att vi faktiskt tänker olika, att... Eh, en kyrka borde säga nej till en kungafamilj som liksom vill typ gifta sig i kyrkan eller döpa sig i kyrkan för att jag kan se en motsättning mellan att ha den typen av roll och att vara kristent jo, men borde, inte, borde det inte finnas någon typ av församlingstukt där man först kräver att typ kungen ska ta tag i, i sin roll och abdikera innan, innan kungen får eh, döpa sig liksom. En sida av mig är dig rätt alltså, eller jag är inte själv så... Eh så glad för det där. Och jag tycker också det finns många problematiska saker med svenska kyrkans relation till militären som jag har funderat många, många gånger på. Nu är ju de flesta i kungafamiljen barnlöpta och det är ju vår, vår um, syn att man, man får inte dopet för en prestation utan man får det som en, en gåva och i, i att man döps så blir man också en del av en gemenskap där det inte spelar någon roll om man är prinsessa eller prins eller, eller vad man är. På ett sätt så är det ett rop till människan som döps. Jag skulle nog fundera mer på om vi skulle ha döpt kungen. Alltså det, men det, är en, det är en intressant fråga. Men Å andra sidan så är kungafamiljen får inget annat. Deras vigsel görs på likadant sätt med samma handbok som vi, vi gör alla andra och dopet är inte heller så konstigt, alltså det är liksom, jag vet inte men, och det är för att svara på det liksom men och med, som du hör så har jag inget större engagemang i, i kungafamiljens i Svenska kyrkan, alltså det jag tänker nog mer på det som en sån sak som jag ja, det är liksom, jag bryr mig inte så mycket däremot så spelar ju Statskyrko och roll för vår uppbyggnad och för, en, delvis för synen på vad vi ska ha, så att säga, ha ansvar för där kyrkan länge spelade liksom en roll i det socialdemokratiska projektet att skapa ett tryggt gemensamt samhälle. Och där den rollen delvis har övergått i att vara en ska man säga, social försäkring för samhället när, när saker läggs ner eller, eller försämras så förväntar man sig istället att kyrkan eh, går in och löser saker eh, för de som faller mellan stolarna till exempel. Mm. Eh, och de mer, mest extrema exemplen på det är ju när, när socialkontor säger å ena sidan eh, att åt folk att gå i Svenska kyrkan för att spara in pengar och å andra sidan eh, säger att de går gå till Svenska kyrkan när de inte har pengar. Att vi, eh, jag vet inte, samhället har nog inte riktigt lärt sig att tänka på Svenska kyrkan som fristående och jag tror att det ligger delvis kvar. I Svenska kyrkan också. Och en, en del av det är väl kanske att, att förflyttningen från att vara fixarna till att vara ett tecken på varmhärtighet på och att, att acceptera sin otillräcklighet i det. Det är ju en väg vi har framför oss. Ja, det är ju djupt problematiskt överhuvudtaget att socialsekreterare säger till folk att gå till Svenska kyrkan. Ja, visst är det. Eh, visst. Som så. Alltså, det blir ett slags applikerande, men samtidigt så... Det är väl så att liksom det, det, det statliga kontraktet erbjuder folk inte samma saker längre. Nu talar Socialdemokraterna här. <laughs> <laughs> Nej men precis, äh, frågan man... är ju vad, vad det statliga kontraktet har erbjudit folk. Ja men visst, men, men, okay, men man kan säga så här, det, fanns, det finns saker som vi förut förutsatte var det statliga ansvaret. Som idag är mer osäkert. Där har kyrkan ibland, kanske på grund av att man länge var en del av staten, haft en vana av att liksom fylla i och där är den profetiska diakonin väldigt spännande alltså där man jobbar mer med att liksom vittna om vad man ser mm. om vi delar ut ett presentkort i mataffären på en hundring eller två ibland det gör inte så där jättemycket skillnad för folks situation men i och med att vi gör det så har vi också med oss berättelserna vi samlar också berättelserna av hur det faktiskt ser ut vilka människor det är som faller emellan vilken utsatthet det är som finns och en fördel med liksom organisationen som ska kyrkan är ju att den har en rest och kan använda den till att, att vittna om det. Mm. Nej, det tänker jag är ett jätteviktigt uppdrag. Alltså, framförallt för att det finns en ganska stor naivitet kring vad mm. samhället gör för människor. Så jag har mött personer som blir jätteförvånade över att samhället inte skulle hjälpa hemlösa personer till exempel. Att mm, ja, men, hjälper inte kommunen hemlösa personer att hitta en bostad? Det har ingen mm. aning om. Mm. Och där blir ju en, en sån röst som faktiskt pratar med personer som lever i en stor utsatthet väldigt mm. viktig. Men, men för det är ju också en sak där jag kan se liksom ett... Potentiellt problem då med så här Relationen till staten Att det finns en rädsla att kritisera Eller utifrån det profetiska budskapet Och jag tänker med, med så här Kommer jag inte ihåg vad det hett Juluppropet, Juluppropet. Ja, För en human migrationspolitik ja. För mig som då kritisk till nationsgränser Så är ju en human migrationspolitik Extremt övervattnat Det är liksom mina, mina syskon på något sätt vill jag tänka som drunknar i Medelhavet Och så ska man prata om human migrationspolitik Absolut. Nu var ju juluppropet var ju ett ökemeniskt samarbete. Jag har inte suttit vid förhandlingsbordet, uppenbart. Mm. Men jag, jag föreställer mig att man har tänkt, vad har vi möjlighet att få gehör för? Vad har vi möjlighet att samla kyrkorna för? Mm. Eh, vad har vi möjlighet att få underskrifter till? För med det är ju många fler som skriver under, skriver under juluppropet än vad som har ett engagemang i någon av kyrkorna i Sverige- men uppropet kanaliserades väldigt mycket genom de olika kyrkorna. Och som någon slags liksom, prioritering av vad, vad som är görbart så kom ju familjeåterföreningen framför allt att spelar mm. väldigt stor roll i det. Mm. Och det var väl bra. Alltså, då Man lyfte en, ett par frågor stort och, och fick faktiskt ett gehör för det. Alltså men hade vi hade vi förklarat hela, hela teologin liksom med, med det himmelska hemlandet och att vi hade förbjuder oss att, att fästa blicken vid, vid sådana världsliga mm. saker och alltså, det, det är klart att det är en viktig teologi det är jätteviktiga samtal, vi måste mm. föra dem, men eh, frågan är om man kan skicka in en sån petition till Morgan Johansson och få ett, eh, någon slags gehör till, mm. till våra ministrar Alltså jag tror inte mm. att man ska se ut som feghet. Jag tror att det var pragmatiskt. Men det mm. är min tolkning. Nej, men absolut. Och det är en, det är en jättesvår avvägning som mm. måste, måste göras mm. på något sätt. Sen kan jag också fundera, så här, är migrationspolitiken human efter att juluppropet skrevs? Eller har det, har det påverkat debatten? Eller hade det varit bättre att liksom vara amos och så mm. Mm. ställa sig på gatan och, och bli jättejobbig? Jag brukar åka buss på morgonen med de som jobbar på Bor i Lund och jobbar på Migrationsverket i Malmö. Jag har många gånger känt mig sugen att ställa mig och fräsa och ja. spotta lite. Och de ska inte klara skott för det heller, eh, alltid. På ett sätt tänker jag att de rösterna tycker jag också att Svenska kyrkan ibland står för. Flera kyrkliga debattörer har faktiskt varit ute och pratat om barnen som där i Medelhavet. Mm. Och siffrorna som gör för ont att ta in. Sen räcker det inte hela vägen. Och, och med uttrycket en human migrationspolitik. Något måste man säga mm. för, att det ska, för att det ska vara lätt att ta till sig. Mm. Uh, och jag tror alla liksom, ordet human vill mm. folk i allmänhet gärna ställa upp på. Det, jag tror inte man ska lägga för mycket i det i sig. Att fokusera på rätten till familjeåterförening. Alltså barn har ju en rätt att liksom återförenas mm. med sina föräldrar. Mm, mm. Det är en barnrättighet liksom. Mm -hmm. Nej, det är en katastrof att, att barn inte har den eller ges den rätten mm -hmm. i Sverige idag. Mm. Alltså jag förstår att man lyfter upp den biten först. Utifrån det så tänker jag att en intressant fråga för mig är ju, jag vill ju gärna se kyrkan som en, en samhällsförändrande kraft där församlingen kan vara prefigurativ och liksom visa på skapa det goda samhället i ett litet sammanhang som sedan kan liksom sprida sig som ringar på vattnet och vara en progressiv samhällsförändrande kraft mm. och skicka ut profeter liksom, som kan, mm. kan ställa till en massa problem och sen när de profeterna eh, hamnar i fängelse så kan man ge dem en massa kärlek så de åker mm. liksom, hålla på ett tag till och att det ska vara det församlingen gör på något sätt Men, och, och med det sagt så mm. behöver inte profeterna behöver inte, det, ska, det behöver inte vara den här kyrkans officiella röst alltså det är inte säkert mm. att den är mer effektiv den kan mm. ske i vissa lägen det, det är ju alltid en avvägning men däremot att folkbilda, att se varandra i de gemenskaper mm. vi har- att ge kött och blod åt de berättelserna som finns och att, att flera ska kunna tala. Svenska kyrkan är inte bara sina officiella rest, sin officiella rest utan det är väldigt mycket de mm. inofficiella resten och de som har en hemmarhet i Svenska kyrkan och sen gör saker för sitt samhälle. Mm. Alltså där tänker jag att det också är också en lite intressant, lite ett intressant perspektivskifte i den anarkistiska diskursen där, där det tidigare funnits en mer eller mindre konsensus om att det nya samhället ska byggas på askan av det gamla jag vet inte ens mm. vad man ska kalla det men kyrklig, anarkistisk kontext liksom, mm. att ska, ska gudsriket byggas genom på askan av kyrkan eller finns det någon annan väg men det tänker jag att gudsriket överhuvudtaget alltid, alltså i sig när vi så att säga bygger gudsrike eh, så, så är det det är alltid i, i små eh, handlingar av kärlek och barmhärtighet och de i sig tänker jag River ner det orättfärdiga. Och, och det, med det är både samhällets strukturer och kyrkans strukturer inblandade. Och, och där tror jag att Gud leder oss till liksom, nya former för solidaritet och barnhörighet mm. i, i olika tider. Jag tycker att det är en väldigt fin tanke men samtidigt lite provocerande på något vis. För att kan det hända? Om, men om vi inte tror på det, då är vi ju där så här, den kristna kommunismen eller så var på 70-talet. Alltså där, vi, där man på något sätt gör en så, en så nära sammanblandning så att man förväxlar nästan det politiska projektet med, med Guds projekt. Alltså obs inte vårt utan Guds mm. projekt att plantera sitt rike i världen. Det är, en, det är en övertro på oss själva tror jag och om, om Gud inte kan bygga sitt rike genom, genom de sakerna, genom att vi hjälps åt att se till att ungarna får en trygg uppväxt och att genom att vi hjälps åt att skapa mötesplatser där psykfall och barnfamiljer ser varandra och är på samma ställe. Om vi inte det hittar sätt att ge flyktingen sin värdighet eller... Alltså det, det är sådana saker som är tecken på Guds rike som, som gestaltar och, och planterar Guds rike här. Det i sig är, tror jag är nog för att bry ut sig så att de åretvärdiga strukturerna inte får plats i ett eskatologiskt perspektiv. En gång en gång ska vi få ut utan dem för att det andra har blivit så starkt. Och tills dess får vi tro och arbeta för det. Mm, jag tror vi bryter där, eh, som sa. För du svarade lite på min så här följdfråga om, om församlingen kan vara prefigurativ. Eh, och det var väl precis det du sa på något sätt. Ja, men det tror jag. Som så. Församlingen är gestaltade som, som kristna liv levde i gemenskap. Ja, mm. absolut. Som så, det är jättetack att du kom och gav A-ordet en chans, eh, trots att det inte finns något avsnitt publicerat än. När det här publiceras, då kommer det finnas avsnitt publicerat. Men... Just det, så då vet jag vad jag har gett mig in på. Då vet du vad jag har gett in på, och då kanske ja. den här plattformen där vi tänkte publicera det också finns och så vidare. Ja. Eh, så då kommer det få skämmas. Det. Ja, men det är bra. För Tack för att jag fick är... vara med i alla fall. Det är roligt att prata och... Jag, jag tycker att sånt här är jättespännande att tänka på. Ja, men ja. Alltså, det är väl en diskussion som måste få fortsätta och måste börja föras, tänker jag. Om vi är mer sams än vad vi verkar så är det väl... <laughs> <laughs> jag vet inte. nu har du varit snäll och ja. frågat, frågat snälla saker. Ja, men, men det, alltså, det är också så här, kan också vara bra att nämna för framtida intervjuer att jag tror inte det är. Meningen här är inte någon liksom slags skjutjärnsjournalistik som ska försöka sätta folk på plats. Liksom. <laughs> <laughs> eh. Nej. Jag känner mig respekterad. Jag <laughs> ja, jag hoppas, jag hoppas att vi inte gör någon intervju där vi inte känner sig respekterad. Det hade varit hemskt. Nej, så, <laughs> faktiskt. Men även sånt blir förlåtet. Det är ju en Nej. sak man får lära sig i mitt ämbete. Man får vara lite snäll med sig själv och det blir inte alltid så bra som man önskar att det blev. Och man måste ha tillit till att Gud har nåd också för den när det inte blir som vi önskar att det var. Så det får väl vara, det får väl vara en erfarenhet också för poddprojektet. Ja, men precis. Ja, den diskussionen, eller kan en komma tillbaka till hur många gånger som helst, tänker jag med så här förlåtelse och eh, att göra rätt. Liksom. Ja. Det är en otroligt spännande mm. diskussion. Vi säger sårbarhet, så ska det nog inspirera i kraft av det. Ja, vi hade faktiskt en idé om att så här, eh, exponera vårt eget tyckleri som well, typ eh, som att jag, jag kör bil till jobbet varje dag liksom. det är så här, ja. Karta 77, punkbandet har en jättefin radtext i en låt där de, där de sjunger så här, X2000 mot ett stup för att symbolisera hur just att köra bil till jobbet varje dag, det känns som att sitta i X2000 mot ett stup just it. Men, men, men vi, är inte, vi är inte heller kristna för att vi är eh, perfekta. Utan kanske just för att vi inte är det. Nej men och det är ju jätteviktigt liksom. Ja. Eh, och det är därför jag tänker att det också är viktigt att prata om vårt tyckleri liksom. och mm, prata mm, om mm. att ja, vi, vi är inga förebilder, vi är inga ikoner liksom. Utan, utan vi är vanliga människor som vill någonting. Mm, mm. Och så misslyckas vi på vägen dit. Och mm. det måste vi be om ursäkt för att dela med och laga de relationer som vi gör sönder liksom. Mm, mm och vi kommer säga transfobla saker och vi kommer säga snubbiga saker och det är inte okej okay, men det, det förlåts mm, mm. och sen måste vi försöka lära oss att bygga mm, vidare mm, Precis, och man får vara beredd att liksom backa och ta ansvar och, mm. och, och, be mm. och det är alltså, mysigt Och där kan jag lite sakna liksom i, i en vänsterdiskurs faktiskt vad en bild av så här vad innebär ansvarsutkrävande vad innebär att ta ansvar hur kan okay, jag ta en ett meningsfullt sätt? Både på mm. föregripande ansvar och ansvarigställning.